Націю, яку вбивали століттями всіма зброями, повернена до життя протягом десятків років єдиною зброєю слова. Я хилю в побожній пошані голову перед творцями такого слова, дарма що вони не Шекспіри, а Котляревські. Прийде час, що все те слово блудіє про сталінів і старших братів, відпаде, як полова від зерна, Наша література рідна, многострадальна, гнана і переслідувана та, що насторожі буде видною зо всіх місць планети. От так. Бути учасником такого великого, многоранного титанського процесу життя є почесним і приємним завданням людини. Так було, так є і так буде. Улас Самчук, Торонто, Канада. 1955 рік. Улас Самчук. Марія. Роман «Спалах Марія» найсенсаційніший з усіх творів Самчука. В 1933 році світову громадськість потрясло нечуване в історії лихоліття, яке спало на голову українського народу, організований сталінсько-більшовицькою системою СРСР «Голодомор» що призвів до кількісного зменшення українців на одну п'яту. Сучасні дослідники обчислюють кількість жертв порядком 7,5-8 мільйонів. Це була перша велика акція етноциду, спрямована саме проти українського народу. Марія – перший в українській літературі художній твір – про примусову колективізацію, так зване розкуркулення справжніх господарів землі, про Голодомор 1933 року. Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932-1933 років.